פרק ב' ויהי ואביגיל אשת נבל הכרמלי, ואנשיו אשר עמו, העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד, אשר קברו את שאול. וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד, ויאמר אליהם, ברוכי מתתם לאדוני, אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם, עם שאול, ותקברו אותו, ועתה, געש אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת. אשר עשיתם הדבר הזה, ועתה תחזקנה ידיכם, ויהיו לבני חיל, כי מת אדוניכם שאול, וגם אותי משחו בית יהודה למלך עליהם. ואבנר בן נר, בנר, שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, ויעבירהו מחניים. וימליכהו אל הגלעד ואל האשורי ואל יזרעאל ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו. בן ארבעים שנה איש בושת בן שאול במולכו על ישראל ושתיים שנים מלך אך בית יהודה היו אחרי דוד. ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה שבע שנים ושישה חודשים. וייצא אבנר בן נר ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו, ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הברכה מזה, ואלה על הברכה מזה. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ויאמר יואב, יקומו. ויקומו, ויעברו במספר, שנים עשר לבנימין, ולאיש בושת בן שאול, ושנים עשר מעבדי דוד. ויחזיקו איש בראש רעהו, וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. ויהיו שם שלושה בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל, ועשאל קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה. וירדוף עשאל אחרי אבנר, ולא נטה ללכת על הימין ועל השמאל מאחרי אבנר. וייפן אבנר אחריו, ויאמר, האתה זה עשאל? ויאמר אנוכי. ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמלך. ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו, ולא אבה עשאל לסור מאחריו. ויוסף עוד אבנר לאמור אל עשאל, סור לך מאחריי, למה אכקה ארצה, ואיך אשא פניי אל יואב אחיך? וימאל לסור, ויכהו אבנר, באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחריו, ויפול שם, ויאמות תחתיו, ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשאל, ויאמות ויעמודו. וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה והמבאו עד גבעת עמה. אשר על פני גיח דרך מדבר גבעון. ויתקבצו בני בנימין אחרי אבנר, ויהיו לאגודה אחת, ויעמדו על ראש גבעה אחת. ויקרא אבנר אל יואב, ויאמר, הלנצח תאכל חרב? הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה. ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם? ויאמר יואב, חי האלוהים, כאילו לדיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יאספו עוד להילחם. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הפתרון, ויבואו מחניים. ויואב שב מאחרי אבנר, ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשה אל. ועבדי דוד הכו מבנימין, ובאנשי אבנר שלוש מאות ושישים איש מתו. וייסעו את עשאל ויקברו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון.